بسم الله الرحمن الرحيم وا نبيوسف عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه قال ذا جليل القدر صحابي فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و ما اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشي فرمایل یا ایها الناس اے خلق افش السلام سلام خور کئ هر مسلمان ته سلام کوي وا ات ایموتوا او اړیوانا نوتوا ورکئ وشل الارحام وسل رحم یوساتی وسلوا مسکوی والناس یام او حال دا ری چې خلک ودوي رشبي خلک ودري تاسو ته تهجد کوي تادوخولل جنته بسلامن ور جننه بشي جنته په سلامتي عاشرا رواه الترمذي او رحمه الله وقال حديث حسن صحيح فانت تفیل ابن عبی ابن کعب رحمه اللہ انہو کان بیش قودیاتی راتلو بابدللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم آتا فیغدو ماہو الیسوک نساری بطل ددسر بازارتا قال دا تفیل ابن عبی ابن کعب وی فیضا غدونا الیسوک کرچ بساری لارو منگا بازار تا لم یمر عبداللہ نونبتی ردو عبداللہ ابن عمر لا سقاتن پیو کباری ایک کبار خرسائی ولا صاحب بیعتن او نپ خاوند سخرسولد سودا ولا مسکینن پ غریب ولا حدن پ یوتن اللہ صلی <właści> اللہ مگر پر هر شعبے سلام چولو قالت فعل تفعل وفجئت عبد الله ابن عمر يوما زراغلم عبد الله ابن عمر رضي الله عنه مات يورس فاستتبعني من ما نطلب دتا بيداري کول السوق بازار تا مرادا جي بازار تا لارد شو فقلت لهم اورس ما تصنع بالشوق تبازار کسکے و ان تاو تا شولا تقف وللم ادري جاي ند سا غستو خرسردو شي سرا ولا تسالوني او ندس نرخ تپوس کے سامان ما او د نرخ بینه کے ولا تسوم بیا ان پن نرخ مقرر د د سامان تپوس کے نس نرخ تپوس کے ولا تجلس في مجالس السوق او کې نیم نه په مجللی د بازار کې سره م بته بازار کې ساالی نهقولو ما ورته اجلس دلته کې اجلس بنا هاغونه ها مو سره دلته کېنا نه ته حد شو موږ به ددنڅ خبرې بیاو فقاله یا با ب پلاره د خیټ وکانوف اوځ بت نو د توفیل ارحم الله ويخيط غطاوا انما ناخذ من اجل السلام و خود السلام د وجنه جو زه خو بازار ته پدین یزم چې په خلقو و سلامونه چم فنسلم علی ملقیناه سلام با شو پارت چاجم ور سره مل شو او دی سلام شپیتنی کيري یا سلام علیکم لس رحمت الله شل براکاتو هورشهته چې په چاوا چې هغه پوره جواب در کې نودر شغه شوي د ن کوي دپاره سبب جوړ چې غستان پهملله مکدي کللی کلیشی چې یو سړیسه کار نیست ستا ټیپه او پیاز او مټر مټر نه راړي خوزم دی دپاره چېره بازار کې بکم نکم په سلو کسانو سلام واچو. د څولل چې پښو ته کې زرب ورکش پک زره نه کوي خو دا او غټلې بیا د بازار غدواوې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميتو حي الله يمد بيد الخير وهو على كل شيء قدير و چې بازار تور دن شو او دا کليمه وي 10 लाख نه کوي په پابل نام کیو لیکلې شي یو کپدی نی بازار لسی لسنې کوي 10 लाख نه کوي با ته چاپلارو غټي زنارم کو په بازار تیریږي او ناري نن دا کليمه لري وي بعضې نه کان خلک یو تبلیغي او ماته بچو زده کار نه بالکل فارغ کړي دا بازار نه کورم ډېر لري کوېزه د دې یوي کليمه د فار بازار روزانه روزم دوغه ته وکړه تاوادو 10 لک نه کئ رواحو مالک فل موطوا رحمه الله بسناد صحیحن بسندي صحیح هردا حدیث امام مالک رحم الله ذکر کړی دی بابو کیفیت السلام سلام بسنگا چه وای مستحب دی یقول المبتدی بالسلام چې وای ابتدا کول کې د سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو فیا تی راتل بکي بضمير الجمع بضمير د جمع سرا علیکم کې وان کان المسلم علیه واحدا اگر په 50 سلام اچي یو تنه وَيَوْتَبُ عَلَيْكُمْ وَعَايَ بِمُجِيب جَوَاب وَرْ كَوْن كِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَيَاتِي بِوَابِ الْعَتَف رَاتِل الْبَكِي پَوَاوِ عَاتِف فَسَرَا فِي قَوْلِهِ و ان عمران ابن الحسين رضی الله عنهما قال جاء وراغد يو شڑے نبی صلی الله علیه و سلم تا فقال نوویلو السلام علیکم سلام دی پتا سو فرد علیه ال حبیب جواب ورکړو ثم جلس ابیا ناس تو روی علیہ السلام العشرون اَپدی سلام چور ذل اللہ سلی کای ملا او شوی ثم جاخر بل را فقال السلام علیکم ورحمت الله ای ورحمت الله سی واکو فرد علیه ال الله حبیب پی جواب واپس کو فجل اسام کی ناسو فقال 20 وی شل کی یوشوی ثم بیا بل راوی فقال السلام علیکم ورحمت الله وبرکات فرد الله حبيب جواب ور کو فجلا صادريم قسم کیناسو فقال 30 وی دیرشنی کایو شوی نو ګر دیو سلام اچولو دیرشنی کایي پچی پورا سلام واشه رواه بودا ود ترمذی و قال حدیث حسن ابد نسیبی پړې و سلامن ورسول گیو یو پیسا کا درکیو درزی صل پیری درکیو نو خوشا لے گی. اکا بیا بیا دربان سلاما چای. <تصفح> یو لیا دعا دا. رواہو ابو داود والترمیجی وقال حدیث حسن دائشی بی رضی اللہ تعالی عنہان روایت تے قالت بی فرمائی. قاللي وي فرمالي ما تررسول الله صله عليه عليه وسلما او دا د بيبي او لې منقبته فلت د وی هذا جريلو یقره اوعللی السلام دا د جیبرې د سلام بيبي په تاسلام وي قالت بي قدماوي وال السلام ورحمت اللهه و برکاتوه بدته فکوونه ل فجبریل علیہ السلام دے سلام ویو رحمت دا اللہ دیویو برکات دیوی حاکہ دا وکا فی باد روایات سیئین وبرکاتوہو وفی باد ہاں بحسفہا او باد کی حض افراغنے وزیادت سقت مقبولتن ویو سقر آوی جی پیو حدیث کی زیادت اباز علماءو لکلی ګوروي سلام یو لوی دعوت تے نو ماناگان د سلام زدک اے اے وی کو سلام کوئی السلام علیکم تالوی گو رے خبردار دکان کی ناستی مسجد کی ناستی پپوٹی کی ناستی و گو رے پوشا سلام زاد دسر دپاسنے آو گو رے غلط تول مول مکاو اخلا غلط امی استعمالا وا. نغه وعلیک السلام ما سره دې سانو ګجیت ویلاده سره د پاسوې تا سلام د سره د پاسوې تم ګوره سوچ کاوه داوت شو ګرشو یادا دعادا وې پتا دې سلامي الله دافتونو مصيبتو نو نسې سالم ساته نغه وای وعلیک السلام اګوره یو سلام مشورو کی پسمره حدیثو عمل راوي د قرآن پسور یاتونو عمل راوي سمرا چې آیاتونو او حدیث د عمل لاندې رازي ذور به ایمان سیوا کی دیمان دی دوره درجات تي چې سمره د الله د قران آیاتونو او سمره د پیغمبر حدیث دي چې د سمره علم رازي او سمره په عمل رازي دوره درجات ایمان سیوا کیږي اباذ علماء لیگیدو ادعا دعا دا او کمنه دعا دا انسان و دنیا کی ستم محتاج ده چدا ہر افات او مصیبت او بیمارای نہ صحیح سالمی و السلام علیکم یعنی الله مدر هر غم او مصیبت او بیمارای پریشانای نہ سالم و ساتہ ورحمت اللہ کیداوی دا الله رحمتونه دی پتہ غره یو محتاج چې د آفاتونو نه سهي سالم شو اوزه محتاج دې الله رحمتونو تا و برکاتو کې دا چې دا آفاتونو نه سلامتی او رحمتونو دې همیشوي ځکه برکات په معنا د دوام نه غره یو جامع دعا شو او و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو دا انا سرزی الله ان هو رویات چه نبی رے سلام خانه دا تکلم چکل به خبری کلی ب کلمت په خبره عاده حاصل اسم دا دری پیری مکرر لو دا د تیر شو جدار خبر نه وا هر خبر دری پیری نه وا حدیث ل تیر شو کر مخکی حتا تفهم انه تر دی چی دای نه بدا خبر په فهم کرا واست شو و, و اذا تعلا قوم کل شبرغ قومتا فَسَلَّمَا عَلَيْهِمْ سَلَّمَا عَلَيْهِمْ سَلَاسًا او سَلَام بے چولو پاغینو دری پری بے چولو رواه البخاریو او ادا محمول دے علامہ ادا کان الجمو کسیرن جمع دے حرے او <خصف> چودو تا سلام تا چرا لیوا دے چولو بیاری بلپنا واشو بل بلپنا واشو بل اب یو قول دے دی تفسیر دام تیرو چی او سلام دے استیزان دے السلام علیکم ا دخلو اجازه سلام دی دروازه یو ټکوله سلام دی اجازه شته نو چې اجازه دی وکړو نو چې سلام دی واچو او دریم دتلو دی د مقداد رضی الله عنه روایت په حدیث توویل کې قالله <سؤال> کونا نررف مونږ به پورتکول د نوبی دی سلام د پااره نوي به هممن لبان دغه یغ برخه د شوود د پهونهمونږ به پاییکل نوله مخپله بره کېغا خپل به مخپلو فاج و الله الله ه به د شپیا راغې سلام ب واچو لاو کې زنامن او دبه راوی خولنا ویسمعو الیقزان او ویختبه وارولا او را عداب دا اسلام سری ترالی اصا کسانو ددی سویخ ناسد یاوز گوده پتوی دویجا سلامو علیکو طول لی خوب ویستر نو گناهگار شوی زرر ده و رسول تا سی سلام واشو چوی په پکلارا گنتی واری نور د خوب و نسید او موغو لسپ خلق گودی دیده کهسهنو ور د چې د ډنګه ډونګه په شکل کې او نات دغه کو جغې سره شپ یا مو داځان غری بانانې داسې چې ساارې وختي او خیاې ښځې راپاسې وي چې داپ ما ماشومان سر راپاسې نو ما به م کړی لږې لاوت پرې کړی به مې پختي نو دا به انصه چې بانغ وي بیا وله الله هو شورو کې په فکر رته باندې واخ کی ماښوم ولنيخ کې له نو نېته مو کو کوه拜 نېته تلاوت کوه نېته شه په خېګه د څومره خلکو هزارې واغوست نو ګردی دادالو سېکره استهوال ډېر خطرناک دی مشه خبرم لږ بګرواله یی دی نو خلکو وی الله دې په چې په ګون کمو غو یار سنې وشت بیمار ته خوب نشي کوله او ريوازې ته په درس کې شوبموز نه کای سیلوس وکر شو موز نا خلک خلق ویستل تلاوت نا دے ویستل سوک مدرس آلم باد نو کتاب گوری سبا وطالبان نو لخی آلین وطالعہ نا دے ویستل بیمار شور سرے بط فلگی فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ قید الله حبیب راغ له و فسلم و سلام یچول کما کان یسلم لك څنګه چه سلام میچول اصل کی حدیث کی واقعہ دا پیغمبر معجزہ دا دایو یو نبی شام ته پېخ یوزنا وخت کوږه یا جوړنه غازیا بچت اصحابو کر اسکری دای بڑا خپای پوسټ دګر الله حبیب غخلوخ لا راغ چې کما عادتی مبارکا او عادت دا صحابی بانه نا وقتا شو ستا پسکی یاو بیزی تا پاسی دو او د نبیم و جیزو آغی رسم لوخی ڈاک شو سپوشوی پا خبر آمانه نداللہ حبیب تیلی آوئی رواه مسلمن دا حدیث رستو تا گو رہ دی سو مسئلی دی داسمه دا بنت يزيد رضي الله تعالى عنها روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی پا مسجد میں گزرے اور یا پ مسجد مسجد نبوی کی اورز وعسبتم من النساء و الدنيا و جماعات ذنانون ناس تو فالعاب يده بالتسليم اشاروا كفلا سر بسلام یو خی کې دال چې جممات کې سلام مچولی شي د جزو مات کې سلام ناچئ نو دا خبره د سومره روایاتو سره ټکه وخوری بل داې په زنانو سلام شول څنګهلی لګوره د الله حبیب خود د ټولو مد د پااره په منظلی د والیددو زمون دا اولهماوي ک بړی زنناانه ده یا محاررمې دي سلام واچو او په پیر لازانان وبا سلام زلاب ناشې د فتنې خطراله بل سلام په اشاره سره سره د غره تاسو به حدیث کوم نه راشي وایي ک شو په خلاص نه وي او د لاس په اشاره سلام چي د يهودو طریقه دا او ک په او په لاس اشاره کړي وایي سره لوري نو ک دوه راځه ما شنن د پیغمبر علیه السلام وکړي سپوښي په خبره ز د او ګوره موټل سیشه را پسې بندکرې وړه د ایسی دي لګولی په خلک ناستېسی شیشه کولاو خو یخواالې تو که نه او په جیی کې که کولاې ځان لیټر لګړی دد سر کسلام ناشي هم د شریت خلاف دی خلکم ب دوونه کې دا سرړ غورو په چاپې همبرې سلام هم ناچئ د شیشه کې السلام ععلیکم ووایه او د لاس پ اشاره څکه لاست اشاراو کا د اشاره د هغه د خبرولو لپاره خو اکتفا به تاش په اشاره د لاس نه کې بیان راواده په خلیبه سلام په پلاسوبه د خبرداری لپاره اشاره کوي رواه حرمی جیو وکاله حدیث حسن و هاذا محمول امام نووي چې چون کې محدث او عالم نه او ایدا محمول دیعلا انو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ ویدی اللفظ ویشارہ اے دل لفظ ویشارہ پا منسکی جموالکو پا خلے سلام وي پلاس مبارکی شارہوکا وی ویدو انہ فی روایتی ابی داود فسلم علینا وی پلاس ویشارہوکا وی پا منگی سلام واشونو وعن بی ال الہ جمیی رضی اللہ عنہو قال نے فرمایا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زراغلے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفع قلت ما عليك السلام یا رسول اللہ اے دوور سلام واچو دو خوب طریقې د اسلام نه عليك السلام او د شریعت کې السلام علیکم ده قال لا تقل عليك السلام دا سیمو اے چې عليك السلام نه الله پیغمبر ورته صلى الله عليك السلام تحيه الموتى و عليك السلام خُودَ خودمو سلام دی ندی و را غردی چې زمونږ په شریعت کې خودموړو سلامم داسې نه لري په قبرستان ته لري السلام علیکم دار قوم المؤمنین دوی دو تحيه الموتان مراد سلام د جاهلیت ته جاہلیت وقت کی مئیدہ سے صلاح علیک السلام علیک السلام رواہ ابو داود والترمیزی وقال حدیث حسن صحیح وقد سبق بطولی او دا حدیث در لطیرش پخبول گدواری سا وی چ... سات سو نمبر کے در لطیرش ہے اگر ریکن غره له مو اسو غواړی کړي تاسو له اسانه کړي په 795 کې دا حدیث تیر شو او هغه وګه تفصیل او دې کی تاریخ شوري صح صحیحانه ها اوغت حدیث ته کړه انبي جريجه بن سليمان دا حدیث ته دیکم د مهشیر غلط لیکل دي د 193 ه او د 795 م دی کله د سب به کوه راځه اگور این سای شریف لگو باید.